23 de marzo de 2020, os tempos son chegados, como, como decía o poema Hoxe non estou camiñando eh, Poderían facelo, porque como explicarei agora, a continuación, no quilómetros gratis Sigo a camiñar, atopei un xeito, entendo que non perigoso para ninguén De poder seguir coas miñas camiñatas, se queredes saber como estou a facer Escoitade o quilómetros gratis E por eso podería aproveitar eses momentos de camiñar para gravar eh, os quilómetros. pero como que un non ten corpo. Eh, preferín utilizar eso sí, a mesma técnica do mesmo micro co teléfono, ainda que aquí, no meu despacho, dentro da casa, a carón dunha fiestra, mirando pola fiestra cos cristais recén limpos. Aconseñaría vos que aproveitedes para limpar os cristais porque seguro que as fiestras son un dos elementos aos que máis vos achegades estes días sobre todo en proporción con que o facíades Moitos e moitas de vos, estou convencido, eh, antes destes días Cando miro pola fiestra, o que vexo agora mesmo é un xardín totalmente mm, sen coidar, silvestrado que pertence a un centro de menores que está a carón da miña casa. Un centro de acollida de menores cativos e cativas que non poden estar cos seus pais enais por distintos motivos. Hai tempo este xardín estaba cuidado, vamos, ata a ta última brinda de erba. O que pase que xa hai anos que deberon despedir os xardineiros e todo, era un home. Que pasaba... Estaba todos os días aí a cortar o césped, a arreglar os árboles, porque é grande Pero agora mesmo se leva moito tempo, igual unha vez ao ano, dande unha volta É prácticamente o único que vexe a asilvestrado Ponía unha foto, onte, do que se veía dentro da mina fiestra Pero é unha foto totalmente de mentira Medio asomado, colgado pola fiestra, pa, con medio corpo de fora Intentando que non aparecese a medianeira da casa que está xusta ao lado Eh, semella a unha imaxe moitísima máis bucólica do que, en realidad, esto va a ver. Pero apotecío meter esa visión nun momento. As fiestas que serven para hollar, eh, tamén serven para ser hollados polos demais. O punto da casa que utilizamos para comunicarnos co resto das persoas. As fiestas que temos aquí na casa son as que técnicamente se chaman pivotantes... De eixo horizontal Cando ti as abres Nunca quedas como fora de todo Por así decir Porque o que é a parte Da arriba, esa parte da fiestra É a que fai de eixo pola que se xira O resto da fiestra Entón o que consigues é que Entre aire xusto, por digamos, por parte De en baixo E tamén o que consigues deste xeito é que se ti Queres sair, o que fase petar Coa cabeza no cristal Así que non son precisamente un modelo Que me mole demasiado por eso Porque nunca tes a sensación De poder sair, de poder atoparte no exterior Unha protección excesiva Como son as fiestras que tedes nas vosas casas? Moitos e moitas de vos seguro que as tedes As que son corredeiras As corredeiras molan Porque esas así que permiten, digamos Un buraco totalmente permeable na parede O malo que teñen as fiestras que son corredeiras é que non podes abrir toda a superficie, porque o mesmo feito de resbalar unha sobre outra fai que, como moito, como moito, só podas ter o medio oco aberto, sempre vas ter unha parte pechada. Outro modelo tamén de, de fiestra corredoira son as de guillotina. Neste caso, en vez de desplazarse en sentido horizontal, O desplazamento consíguese como desplazamento vertical. Ainda que non son demasiado boas, a min sí que me traen bons recordos de... porque son como as fiestras de Antano. As... antes faccíase facían... moito este tipo poñase moito este tipo... este tipo de fiestra non Deste xeito proporciónase un oco polo que realmente sí que te podes asomar e botar cara ao exterior caldo menos unha, unha parte do corpo, pero sempre teste que, como que agachar, non? teste que meterte así un, así un pouco por baixo para pasar. E por último estarían as fiestras pivotantes, pero xa que teñen un eixo vertical. Esas molan porque as abres como se fosen unha porta, e por tanto permiten unha apertura total do oco da fiestra, unha ventilación máxima, por tanto e tamén proporcionan esa sensación clara de conexión co exterior. Nestes días, eu, cando menos, voto en falta ter un balcón, un real balcón, con esas portas que abres, das un pasiño e xa estás fora da casa. Esa sensación, esa sensación é imposible coas fiestras normais. E máis, aínda que non sexa xa balcón, esas fiestras que en realidade son portas que o que teñen é unha, unha pequena barandilla, xusto, en liña, coa fachada, que non é o mesmo que un balcón, pero é parecido. Probablemente nunca pensarades nas fiestras, como isto pues, vou a falar, pero tende en conta que é un elemento dos máis importantes da casa. Nas normas de habitabilidade aquí da xunta, entendo que en calqueiras normas de habitabilidade de calqueira comunidade autónoma, están reguladas como teñen que ser as fiestras. Por un lado, teñen que proporcionar unha determinada superficie de iluminación teñen que ter un tamaño mínimo en función dos metros cuadrados que teña a habitación a que pertencen. E o mesmo que teñen que ter unha superficie mínima de iluminación tamén teñen que ter unha superficie mínima de ventilación. E non só iso, senón que en función do tipo da sala na que está tamén haberá unha distancia máxima a que pode estar o paramento enfrentado á fachada onde está a fiestra. É dicir, hai todo unha regulación que o que pretende é garantir unha adecuada hixiene e un adecuado soleamento en todas as estancias da vivenda. Incluso, estáse a regular como teñen que ser a súa forma para favorecer o que é a súa limpeza. As fiestras como a miña, as pivotantes de eixo horizontal, son moi complicadas de limpar. Porque non as podes desmontar, sacalas directamente, eh, cun pano, apoialas no chan e limpalas, senón que tens que poñerte aí con medios estranos e eh, para nada prácticos. O máis fácil son, como decía antes, desmontalas e non, as pivotantes de iso vertical. Bueno, antes eh, esquecín falarvos de outro tipo. Trátase... Das que son pivotantes de eixo vertical e de eixo horizontal á vez En función de como poñas o sistema que ten de apertura a manilla para abrilas En función de como apoñas, funcionan dun xeito ou doutro Dende un punto de vista práctico, son as mellores Por contra, o que non mola delas é que as carpinterías soen ser moi eh, grandotas a porcentaxe de superficie opaca dentro da fiestra é moitísimo maior neste tipo que nas que teñen uns mecanismos máis sinxelos. Bueno, non sei se estaría despreparados e preparadas para escoitar un monográfico sobre fiestras, pero é que, como paso últimamente bastantes ratos ao seu carón, decía, voulleis falar un pouquiño deste elemento que todos e todas temos na casa, e que probablemente nunca pensarades como podía ser ou como non podía ser. Veña, unha aperta, pasade o ben, pasade o mellor que poidades. Cuidade vos, cuidade de vos mesmos e cuidade das persoas que tedes ao vosso carón. Paciencia, forza e vemonos o luz que ven. Chao, meus.